Розділ 40. Кенна Я вчора стільки ридала, що сьогодні прокидаюся з мігренню. Думала, що Леджер зателефонує мені чи напише, але він так цього й не зробив. І правильно, якщо вже розходитись, то розходитися начисто. Бляха-муха, я один раз п'ять років тому зробила хибний вибір, і от тепер він знову прилетів мені по голові. Скільки ще триватимуть наслідки тієї ночі? Я все життя нестиму цей тягар? Інколи я думаю, що справді ми всі народжуємося з рівними долями хорошого і поганого в наших життях, що як у всіх нас приблизно однакова кількість зла, і ми просто випускаємо його назовні тільки в різні періоди життя і по-різному. Можливо, хтось із нас використовує свій ліміт поганої поведінки ще в дитинстві, інші – за час кошмарної поведінки в підліткові роки. Можливо, є й ті, хто поводиться переважно добре, аж доки виросте і навіть тоді випускає зло назовні помаленьку, потроху, аж поки помре. Але тоді це має означати, що є й такі, як я. Ті, хто все своє зло випускає концентровано, зараз, за одну жахливу ніч. Коли ти випускаєш всю свою темряву одразу, вона руйнує все значно потужніше, ніж якщо ти робиш це потроху. На мапі твого життя і в пам'яті людей лишається значно більша чорна діра. Я не хочу вірити, що є тільки хороші і погані люди, що середнього варіанту не існує. Не хочу вірити, що я гірша за інших, що всередині мене якийсь є кошик зла, який наповнюється заново, щоразу, як спорожніє. Не хочу вірити, що я здатна знову зробити те саме, що вже зробила колись, але навіть через стільки років люди продовжують страждати через мене. Нехай я лишила по собі розруху і вічай, але я непогана людина. Я непогана людина. Мені знадобилося 5 років щотижневих походів до психотерапевта, щоб усвідомити це. Тільки нещодавно я навчилася промовляти це в голос. Я непогана людина. Я весь ранок слухаю плейлисти Леджера. У цих двох десятках пісень і справді нема нічого сумного. Не знаю, як йому вдалося знайти аж стільки. Вічність знадобилась, мабуть. Я вставляю у вуха навушники Мері Енн, вмикаю режим випадкового відтворення і починаю прибирати. Хочу отримати назад заставу, коли розберуся, куди мені переїжджати, тож не дам рут причини мені її не повертати. Я залишу квартиру в вдесятеро чистішою, ніж вона була, коли я сюди заїхала. Я прибираю хвилин 10, коли вловлюю якийсь бід, що суперечить ритміці пісні. Минає доволі багато часу, перш ніж я усвідомлюю, що це не музика. Це стук у двері. Я знімаю навушники і тепер чую його виразно. Хтось явно стукає у двері. Серце починає торохтіти. Я не хочу, щоб це був Леджер, але мені просто необхідно, щоб це був він. Ще один поцілунок навряд чи зробить мені гірше – а може й зробить? Я навшпиньки крадуся до дверей і дивлюся у вічко. Це Леджер. Я притискаюся з кроною до дверей і намагаюся прийняти правильне рішення. Він дав слабину, але мені не можна. Його слабина штовхне мене у прірву, якщо я піддамся. Ця гойдалка підніматиме нас усе вище і вище, поки ми не впадемо і не розіб'ємося остаточно. Я відкриваю повідомлення і пишу. Я не відчиню. Дивлюся у вічко, як він читає, але його обличчя таке ж упевнене, він дивиться просто у вічко і показує на ручку дверей. Зараза. Ну, от нащо було показувати. Я відсуваю ланцюжок і відчиняю двері буквально на пару сантиметрів. Не цілуй мене, не торкайся, не кажи нічого доброго. Леджер сміхається. Постараюся. Я обережно відчиняю двері. Але він навіть не намагається зайти, просто стоїть на місці, а тоді питає. «У тебе є хвилинка?» Я киваю. «Так, заходь!» Він хитає головою. «Не для мене!» Він відводить очі кудись у бік, показує в бік квартири, а потім відходить. І я бачу Грейс. Я миттєво притискаю долоні до рота. Я не очікувала побачити її, і ми не розмовляли, відколи помер Скотті. Я навіть не думала, що мені перехопить подих, коли ми зустрінемось. Не знаю, що це означає, не дозволяю собі думати, що це означає хоча б щось, але в присутності Леджера в мені виростає аж надто багато надії. Я відходжу спиною назад у квартиру, а з очей ллються сльози. Мені стільки хочеться їй сказати – «У мене стільки вибачень, стільки обіцянок!» Грейс заходить у квартиру. Леджер лишається з іншого боку дверей і зачиняє їх, щоб дати нам поговорити на одинці. Я беру паперовий рушник і витираю очі. Але марно. Здається, я так не плакала, відколи народила дієм. І її у мене забрали. «Я не хотіла тебе засмутити», – каже Грейс. «В її голосі доброта, в очах – теж. Я хитаю головою». «Ви не... пробачте. Одну хвилинку. Секунду дайте, будь ласка, і поговоримо». Грейс махає рукою на диван. «Сядемо?» Я киваю, і ми обидві сідаємо на диван. Грейс секунду дивиться на мене, і мабуть думає, чи справді я плачу, чи прикидаюсь. А тоді вона лізе в кишеню, і щось із неї дістає. Спершу мені здається, що це хустинка. Але придивившись, я бачу, що це маленький вельветовий мішечок. Грейс дає його мені. Не розумію, навіщо. Я тягну за шнурочки, відкриваю мішечок і витрушую на долоню те, що всередині. Хапаю ротом повітря. «Що? Як?» У мене в руці каблучка, яка так сильно сподобалась мені тоді, коли Скотті повів мене в антикварну крамничку. Золота каблучка з рожевим каменем за 4 тисячі доларів, яку він не міг собі дозволити. Я ніколи нікому не розповідала цієї історії і ніяк не можу зрозуміти, звідки каблучка у Грейс. Звідки це у вас взагалі? Скотті зателефонував мені того дня, коли ви її побачили. Сказав, що не готовий зробити тобі пропозицію, просто зараз. Але вже знає, що коли настане час, хоче зробити її з цією каблучкою. Він не міг собі її дозволити, але боявся, що поки назбирає грошей, її купить хтось інший. Ми йому позичили. Він віддав каблучку мені і змусив пообіцяти, що вона лежатиме в безпечному місці, поки він не розрахується. «Руки трусяться. Я надіваю каблучку на палець. Повірити не можу, що Скотті таке зробив!» Грейс шумно видихає. «Кенно, буду чесною. Я не хотіла бачити цієї каблучки після його смерті. І тебе не хотіла бачити. Я на тебе була неймовірно зла!» Але коли ми дізналися, що дієм, дівчинка, я вирішила лишити прикрасу. Просто для того, щоб колись її передати. Але тепер я подумала, це не мені вирішувати. Я хочу, щоб вона була твоя. Скотті купив її тобі. У мене все перевертається, я не можу зрозуміти, що відбувається. Секунду мовчу, приходжу до тями, хитаю головою. Мені страшно їй повірити. Я навіть не обдумую слів. Дякую. Грейс стискає мою руку, я підводжу на неї очі. Я обіцяла Леджеру не казати цього, але він дав нам один із твоїх листів до Скотті. Я хитаю головою, хоча вона ще не договорила. Звідки Леджер узяв лист, який саме він їм дав? Леджеру вчора змусив нас його прочитати. У Грейс опускаються кутики губ. Коли я дізналась твою версію подій, в мені була просто буря. Я злилася ще більше, ніж до того. Це було так важко дізнатися всі подробиці. Я всю ніч проридала. Але вранці, коли я прокинулася, мене наповнив неймовірний спокій. Сьогодні я вперше прокинулась без відчуття зла на тебе. Вона витирає сльози, які котяться її щоками». Я всі ці роки думала, що ти мовчала в залі суду, бо тобі було начхати. Думала, що ти кинула скотів в машині, бо думала лише про себе і не хотіла неприємності із законом. Може, просто було легше знайти винуватого у такій страшній бездарній втраті. І, Кенно, я розумію, що коли твоє горе заспокоює мене, це неправильно». Але тепер мені значно легше зрозуміти тебе, ніж коли я думала, що ти взагалі не горювала. Грейс прибирає мені з обличчя пасмо, яке вибивалося із зав'язаного у хвіст волосся, і ніжно заправляє мені за вухо. Так зазвичай роблять мами. Не знаю, як розуміти цей жест. Не уявляю, як за якихось кілька годин вона перейшла від ненависті до мене до прощення. Тож досі сиджу напружено» але сльози в її очах не брешуть. «Кенно, мені так шкода!» Вона каже це абсолютно щиро. «Ми п'ять років не давали тобі познайомитись з донькою. Це моя провина, і таке не вибачають. Я можу тільки сказати, що більше не буде жодного дня, коли ти її не бачитимеш». У мене трясуться руки. Я притискаю її до рудей. «Я...» «Мені можна з нею познайомитися?» Грей киває. Я починаю нестримно ридати, і вона міцно обіймає мене. Заспокоює, гладить по спині, дає мені кілька хвилин усвідомити, що відбувається. «Це все, про що я мріяла, і от в одну мить я отримала це». Я ледве витримую фізично і емоційно. Мені колись снилося таке, що Грейс приходить, пробачає мене, дозволяє познайомитися з Д'єм. Але потім я завжди прокидалася на самоті і розуміла, що це просто сон. Будь ласка, нехай тільки це буде насправді. Леджер там мабуть вже помирає від цікавості. Гресь підводиться і відчиняє двері. Очі Леджера бігають, зупиняються на мені. Я всміхаюся, і його обличчя одразу розслабляється, Так, наче в цей момент мала значення лише моя усмішка. Спочатку він обіймає Гресь, чує, як він шепоче їй на вухо «дякую». Перед тим, як вийти з квартири, вона дивиться на мене. Я сьогодні готуватиму лазанью, Приходь на вечерю. Я кивком погоджуюся, Гресь іде, а Ладжер міцно обіймає мене ще до того, як вона зачиняє двері. «Дякую, дякую, дякую!» Я повторюю це знов і знов, бо розумію, що без нього всього цього ніколи б не сталося. «Дякую!» – цілую його. «Дякую!» І коли я нарешті перестаю дякувати і цілувати його, роблю крок назад і дивлюся йому в очі. Я бачу, що він теж плаче. Від цього я наповнююся таким відчуттям вдячності, якого навіть раніше не знала. «Я така вдячна за нього. І йому. Можливо, саме в цей момент я закохуюся у Леджера Ворда. Мене зараз знудить. Зупинитися? Я хитаю головою. Ні, їдь швидше». Ладже, стискаю мої коліна на знак підтримки. Чекати до вечері, щоб поїхати до Патрика і Грейс було справжніми тортурами. Я хотіла, щоб він відвіз мене до Дієм, що й на Грейс вийшла з квартири, але водночас хотіла зробити все на їхніх умовах, терпітиму стільки, скільки треба, поважатиму їхні правила, їхні плани, вибір, бажання. Я подарую їм стільки ж поваги, скільки вони дали моїй донці. Я знаю, що вони хороші люди, Скот їх любив, просто їм було боляче, і я ніколи не ображатимуся, що їм знадобився час на це рішення. Я нервую, що зроблю щось не так, скажу щось не те, я була в них лише раз і робила помилку за помилкою, а цього разу все має бути інакше, на кону надто багато. Ми заїжджаємо під будинок Леджера, але він не виходить одразу. Спочатку підбадьорює мене, цілує з десяток разів, але потім я вже починаю нервувати і радіти так, як ніколи раніше. І всі ці емоції переплітаються і вирують у мені. І якщо я з цим негайно не впораюся, то просто вибухну. Він міцно тримає мене за руку, поки ми переходимо вулицю, і йдемо через газон, на якому гралися дієм, стукаємо у двері будинку, в якому живе дієм. Не реви, не реви, не реви. Я стискаю руку леджера, так, наче в мене потужні перейми. Двері нарешті відчиняються, і я бачу перед собою Патрика. Він теж нервує, але йому вдається всміхнутись, Він обіймає мале, але не тому, що змушений це робити із вічливості, і не тому, що його про це попросила дружина. Ці обійми промовляють так багато, настільки багато, що коли Патрик відходить, йому доводиться витерти очі. Дієм на подвір'ї з черепашкою, махає він рукою в коридор. Жодної злості, нуль негативу. Не знаю, чи правильний зараз час вибачатись, але оскільки Патрик показав дед'єм, мабуть вони хочуть відкласти всі розмови на потім. Ми заходимо у будинок. Леджер тримає мене за руку. Я раніше вже була і в цьому будинку, і на цьому подвір'ї, тож усе знайоме, Від цього спокійніше, але все інше лякає мене. Що як я їй не сподобаюся? Що як вона зла на мене? Грейс виходить із кухні, і я зупиняюся, дивлюсь на неї. Що ви їй говорили? Про те, чому в мене нема. Я просто хочу знати, щоб. Грейс хитає головою. Ми ніколи особливо з нею про тебе не говорили. Вона один раз спитала, чому не живе з мамою, і я сказала, що це тому, що в тебе авто замале. Я нервово сміюся. Що? Грейс знизує плечима. Запанікувала, а щось відповісти треба було Машина замала? Із цим я якось розберуся Я думала, що вони наговорили д'єм про мене мерзоти Поганої ж я була про них думки Ми подумали, що нехай уже ти сама розповісти їй, що захочеш, говорить Патрик Не були впевнені, що саме ти готова розказати я киваю, всміхаюся, намагаюсь не розридатись, дивлюсь на леджера, він, наче той якір, не відходить від мене, тримає мене на плаву. Підеш зі мною? Ми йдемо до дверей подвір'я. Я бачу її, вона сидить у траві. Дивлюся пару хвилин на неї крізь скло, роздивляюся, хочу запам'ятати кожен її сантиметр, бо не знаю, що буде далі. Мені страшно. Я насправді нажахана, майже те саме відчуття, що було, коли я її народжувала. Мені тоді було неймовірно страшно, невідомість і все таке, але ще я була повна надій, радості, любові, як ніколи в житті. Леджер нарешті підштовхує мене, і я відчиняю двері. дім піднімає очі, бачить нас із Леджером на ганку. Швидко дивиться на мене, а тоді переводить погляд на Леджера, і все аж сяє. Біжить до нього. Він підхоплює її на руки. Я відчуваю запах полуничного шампуню. У мене є донька, і воно пахне полуницями. Леджер сідає на гойдалку разом із Д'єм. показує на місце поруч, і я слухняно сідаю. Д'єм на колінах у Леджера притискається до нього і дивиться на мене. Д'єм. Це моя подруга Кенна. Д'єм сміхається мені. І я від цього мало не змилеваю. Хочеш побачити мою черепашку? Піднімає вона голову. Залюбки. Її крихітна ручка стискає два моїх пальці. Вона зістрибує з леджера і тягне мене вперед. Я не рушаю, дивлюсь на леджера, і він киває. Давай. Д'єм веде мене на газон і плюхається на землю поруч із черепашкою. Я лягаю поруч так, щоб бачити Д'єм. «Як її звати?» «Леджер». Д'єм хихоче і піднімає черепашку. «Дуже схожа на нього». Я сміюся, і вона намагається змусити черепашку висунути голову з панцира. А я не можу перестати дивитись на неї. Бачити її на відео – це одне, але бути поруч, відчувати її енергію – це ніби народитись заново. Хочеш подивитись на мої турніки? Мені їх подарували на день народження. Мені наступного тижня буде п'ять. Дієм біжить до турніків, і я йду за нею. Знов зеркаю на Леджера. Він досі стоїть на Ганку. Спостерігає за нами. Дієм просовує голову між турніками. Каже, Леджере, можеш посадити Леджера в акваріум, щоб він не загубився? Звісно, киває він з Ганку. Д'єм бере мене за руку і заводить всередину дерев'яного будиночку, сідає в центрі. Тут мені спокійніше, нас ніхто не бачить і мені легше, коли я знаю, що ніхто не дивиться, як ми розмовляємо. «Це колись було татове», – каже Д'єм. «Нона і Леджер зібрали для мене». «Я знала твого тата». «Ви дружили?» Я всміхаюсь. Я була його дівчиною, дуже сильно його кохала. Дієм хихоче, «Я не знала, що в тата була дівчина». Я бачу в ній так багато від Скоті. У цьому сміху доводиться відвести від неї очі, бо по щоках починають текти сльози. Але Дієм помічає їх. «Чому ти плачеш? Скучила за ним?» Я киваю, витираючи сльози. «Скучила, але я плачу не тому. Я плачу, бо дуже рада нарешті з тобою познайомитися». Тім нахиляє голову вбік і питає, чому? До неї лише метр, і мені хочеться просто міцно її обійняти. Я стукаю по підлозі. Підійди ближче, хочу щось тобі сказати. Дім підповзає до мене і сідає, схрестивши ноги. Я знаю, що ми раніше не зустрічалися, але не знаю навіть, як таке казати, тож вирішую сказати просто в лоб. Я твоя мама. В очах дієм щось спалахує, але я не знаю, що саме. Не розумію, чи це подив, а чи цікавість. Правда? Я всміхаюся. Так, ти виросла в мене в животику, а коли ти народилася, Нана і Ноно про тебе піклувалися, бо я не могла. Ти купила більше авто? Я регочу. Добре, що вони мені сказали про це, бо я б зараз не розуміла, про що Д'єм. Взагалі-то у мене зараз зовсім немає авто, але скоро буде. Я просто вже не могла чекати, дуже хотіла з тобою познайомитись, тож ладжер мене підвіз. Я так давно мріяла тебе побачити. Д'єм не особливо сильно реагує, просто всміхається, а потім виповзає на траву і починає перевертати кубики з хрестиками-нуликами, вбудовані в стіну будиночку. «Приходь на бейсбольний матч. Я граю. Це останній. Перевертаю одну з літер у стіні. Буду щаслива прийти до тебе на матч. Але скоро я буду робити ОТ з мячами», – каже Д'єм. «Ти знаєш, як грати в цю гру?» Я киваю і підсідаю ближче, щоб показати їй, як грати у хрестики нулики. Я розумію, що для Д'єм цей момент і близько не такий важливий, як для мене. Я мільйони разів прокручувала в голові варіанти, як відбувається наша зустріч, і в усіх уявляла Д'єм або сумною, або злою, що мене так довго не було в її житті. А насправді вона навіть не усвідомлювала, що мене нема. Я така вдячна за це. Всі ці роки нервів і горя випили лише мені. А отже Дієм росла в гармонії, щаслива і задоволена. Про кращий варіант Годі було і мріяти. Мені дали шанс пірнути в її життя, навіть не лишивши помітних кіл на поверхні. Дієм бере мене за руку і каже, «Я не хочу в це грати, Ходімо на Гойдалку». Кидає гру, і ми повземо в центр майданчика. Вона залізає на гойдалку і каже. Я забула, як тебе звати? Кенна, повторюю я з усмішкою, бо знаю, що тепер мені вже ніколи не доведеться брехати про своє ім'я. Підштовхнеш? Я штовхаю гойдалку і дієм починає розповідати мені про фільм, на який вони нещодавно ходили з Леджером. Леджер виходить на ганок і бачить, що ми розмовляємо. Підходить, стає позаду мене, обіймає. Цілує мене в щоку і якраз у цей момент їм розвертається і дивиться на нас. Фу. Леджер знову цілує мене і каже. "Звикай, Ді. Він береться штовхати гойдолко Д'єм, а я сідаю поруч і спостерігаю за ними. Дім закидає голову назад і дивиться на Леджера. «Ти одружишся з моєю мамою?» Взагалі, я мала б зреагувати на слово «одружишся», але мій мозок зосереджений лише на тому, що вона сказала мамою. «Не знаю, нам ще треба познайомитись поближче?» Ладжер дивиться на мене і сміхається. «Можливо, колись я стану гідний того, щоб з нею одружитись». «А що таке гідний?» – питає вона. «Досить хороший». «Ти досить хороший». — каже Д'єм. — Я тому і назвала черепашку Леджером. Вона знову закидає голову і дивиться на нього. — Я хочу пити. Принесеш мені соку? — Сама йди візьми, — відповідає він. Я встаю з гойдолки. — Я принесу. Ідучи до будинку, я чую, як Леджер бурмоче їй. — Ну ти й Галя балована. — Д'єм регоче. — Зовсім ні. Я заходжу в будинок, обертаюся, дивлюся на них крізь скло. Вони разом, просто диво. Дієм диво. Мені страшно, що зараз я прокинуся і зрозумію, що мені все наснилось. Але водночас я знаю, що відбувається насправді. Розумію, що колись все-таки прийму, що я заслуговую на це. Можливо, після того, як нарешті нормально поговорю з ландрисами. Я заходжу на кухню, гресь готує вечерю. «Д'єм хоче соку», – озиваюсь я. У Гресь зайняті руки, вона кидає в салат порізані помідори. «Візьми в холодильнику». Я беру сік і дивлюся, як Грейс справляється на кухні. Мені хочеться допомогти, поспілкуватися з нею більше, ніж коли Скоттів перше привів мене в цей будинок. «Допомогти?» Грейс усміхається. «Не треба, йди побудь із донькою». Я йду до дверей, але ноги ніби навалилися свинцем. Мені стільки хочеться сказати, Грейс, все, що не встигла сказати зранку. Я розвертаюся, слова пробачити мені висять на кінчику язика. Але я відчуваю, що якщо розкрию рота, то розривуся. Ми зустрічаємося поглядами, і Грейс бачить цю боротьбу на моєму обличчі. «Грейс!» – шепочу я. Вона одразу ж підходить і обіймає мене. Це неймовірні обійми, обійми прощення. Слухай, заспокійливо каже вона. Кенна, слухай мене. Кресь відпускає мене. Ми одного зросту, тож дивимося одне одній просто у вічі. Вона забирає в мене сік, ставить на стіл, стискає мої руки. Живемо далі, каже вона. От і все. Крапка. Я пробачаю тобі. Ти мені, і далі ми живемо пліч-о-пліч пліч, і даємо цій малій найкраще на світі життя. Гаразд? Я киваю, тому що так, я готова на це. Я пробачаю їм, давно пробачила, а от собі пробачити не могла. Але, здається, тепер вже дійшла до етапу, коли здатна навіть на це. Тож я це роблю. Кенно, тобі пробачено».